يا إطلاع الرجيم بسم الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابم من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُ اشْهَدُوا بِعَنَّا مُسْلِمُونَ سلطہ علی امران کی دوئے ماہی سادہ رسالت حدیث چونسٹھ آیت نشورو کی گی ایک سو پوری او پدی که اصوارلس شبهات تی پرسالت باندی احلی کتاب دو طرف نه او شبهات پدی نمو ندی جده احلی کتاب با اطاعت که و دخپل و احبار و رو بانو تحلیل و تحریم که دارم بیش شبه دا د پیغمبر تعالی ته انګو چمون باندې د تو تا ویداری نه ده لازم مونږ باندې د خپل احبار روحبانو تا لازم ده زه ولم به شواه دې ولې یاد کیبا جواب کې کی قلیع الکتاب تعالی الى كلمه سوائم بيننا او بينکم دویمه شوبہ دعوہ کول د ملت ایبراهیمی چمونکه په ملت ایبراهيم علی السلام یو دغه جواب ورپسیری 15 پیتم کې یا اهل الكتاب جمعت حاجونا فی ابراهیم داغه په حق کیسه خبرې کوي تاسو داغه علم نشته دریم شوبہ حسد کول مومنان صرا یو کم اویا کې ذکر کی 69 کې پدت وای په من اهلل کتاب لو یذلونکم دا غي حسد چې تاسو کوم را سلام کفر الله پاياتونو باندې هغه تورات کې د پیغمبر په صفاتو کې او کارا نور نا ذکر کې پورا و یا کې 70 کې ال کتابه لم تکرو نو آیات الله پنزم تلبيس حقوباتل ګډ وټ کول تيو وياكويا للكتاب لم تلبسون الحق بالباطل اوش بغم فريب ده پار ده مرتدكول ده مومنانو ده سي چل به جولو جدا مومنان بیاوا پس کی کفرتا او فريب د پار د ارتداد ده زعافاو <تضحك> <تضحك> وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي ينزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون وهم وسيت في يهودية 73 کی وی ولاتومنوا الا لمن من اخبل يهود اتم خيانه 75 الكتاب ان امنه بقنطار يودي اليك ان امنه بدينار لا يؤدي اليك زیانت تے بگڑیر دیاتو نهم تحریف داللہ کتاب ستتر کیوئی ان اللذین اشترون بیعہد اللہ دی دینے شورو کئی طرح اٹھتر وئن منھم لفريقین یلون السنة بالکتاب کتابان <تصفيق> <باندئو> دی <خلي> په لجبی اړیراړي <عادي> <عادي> دسن نه جوړول کی او بیا وی چې د <شده> الله کتاب <اتار> ده <تصفيق> اوبلا سون <سم> <تصفيق> اتخاس د عباد صالحین او کلوهیت سرا <صراح> नेक بنديانې په خدای ته بسرني ویلو ګناسي کې ویو کما ته یا کې ما کانله بشر ان يو تي اول الكتاب والحكم والنبوته الله پاک بندیان چري چا دانو وي چې زمما عبادت کوي دروغم جوړ کړي پاغي باندې <coughs> او یو لسم <coughs> انکار ده دی پیغمبرنا او دو عدیب ما تول اکسی کیوی ویدہ خذ اللہمی ساقا نبیینا لما عطیتکم من کتاب و حکمت وعدیتنا غستشوی <coughs> <coughs> وید دو لسم بذکر کی پخپل مرتد کی دل مرتد شوی دی کانا چه اصی که کی وی کیف یاد اللہ قوما کفرو بعد ایمانیم و ان الرسول حق و مجا اوم البینات چه اول اقرار کلیو او بی کفرو شو د تحلیل او تحريم په حق کې چويلي او چدا پیغمبر هغه ځونه حلال غني چې مخکې مخکې پیغمبرانو حرام غنل دې دغه خلاف کوي 93 کې دغه جواب ده كل الطعام كان حلال لبني اسرائيلم تصوير الشبهه بهذا قبليه <تصفح> في زمان قبله په خانيزه قديمي ده استادو قبله اوس مونږه که دې تابعدارین نکوم وچيان مې کې او ينا ول بيت وضع للناس للذي ببكه جوابنا چ کلمه صالح خلاص شي نو قران و تترغيب ور کیچ زه خير د خپکه گی ما جواب خو به خامو خا کیږي تو ضروغ وایي جواب بن کیږي براشه توباو باسه وا خپل زن رحم وک بیا بیا تو یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب یا معاشر العلماء رشه توباو باسه اږي چې نبی اخر کې والامه منانانو ته وایي چې واستاو ته نزان بچکه نو دي فريده تاسو ته نزانو ساته بس په دې ختم کړی دا مسله د رسالت سورۃ ال عمران کې سوارل شوبهات او دا غي جوابونه قوله اهل الكتاب تعالى تذ نبی علیہ السلام دعوت ذکر کوي جناب علیہ السلام با څنګه دعوت ورکاو حلقته او څنګه مساله به او تکول نه څنګه عوامو تکړید انداسي مولانو تکړیده قلی اهل الكتاب او اتو اي اهل کتابو اې کتاب خواندانو علیمانو تعالی ویلا کلمتین رشیده س یو کلمې ته سوایم بیننا و بینکم چا زمونږه استاذ اومین کې برابر ده ایسوږ دا, دا غین غی انکار نشي کولې یو دا مطلب ده وردا س کلمه ده چې درځه خو ښه اسی خو ښه راځه کې اندو تا وای چې تخلي معنی نو چې اا لا اله الا الله کې يهودي تا وې عيسايي تا وې د هر څو کوې ښا سوایم بینه نا ټولي معنی قامل پکې کنه کوي وې اقرار یې کوي چې اا همغه پته شی اقرار خو ایمان نه یې تصدیق نظر او سره غواړي نو یو دا مطلب د ټول خلق د کلمه دو دویم دا چې دا سه کلمه دا چې زمونږ استادومین کې جوړ راولي بلې کلمه جوړ نه شي راوستې دا کلمه زمونږ استادومین کې جوړ پیدا کړي اتفاق پیدا کړي او تاسو په اتفاق پس یوږي غرضه او دارمان د چیرې د اختلاف ختم شي ځې خلک ومني ان کې به اتفاق څنګه دا دمانه سورې شورا کې کړی دا مين لسه میات کې 15 سورې شورا حامیم شورا کې چې سوان سوانا دا کلی زمونږ اوس تاسو مې ان کې مساوات راولي منګ یو کینفه فهم نه چې یو شو او سورې شورا کې 15 آیت کې وای و عمر ته لعدل بینکم ماته خدا حکم شویل چې تاسو ټول یو شان کم لعدل بینکم برابر والی تو وي الله و ربنا و ربکم په دې <بدي> باندې یو <بيوكيكو> یقینو انا عملنا ولكم اعمالكم عقيده و دایي چې عمل تاغه د پاره فایده مند ښه نو چې دا اومنه نو لا حجته بیننا او بینکم جګړه ختم شو اختلاف ختم شو د بځیمه انا باندې سواین چموږ برابرۍ مونږ یو ځای کې مونږ کې اتفاق راولي مستوین په معنا سروي او درې ماده چې سواهیم بیان نا او بینکم برابر د په فرضیت کې همونګم فرض دا او پتاسوم فرض دا په هر چی apparatus دا د کلمہ سواین مصدر دین دیو جنہ تذکیر تانیث خیال نہیں ساتھ لے کلماتن سواین برابر زمونگوں استاد امینز کی نو آویے مون کو کلمہ وایو کانو بس نور اتسوی تے کما کلمہ وے نوں مونگے وایو لا الہ الا, إلا اللہ نو تو وے کی مونگے تشریق اتسوی دغا سواین تونیشت معبود بر حق نبی بخپل پویږه ان نبی بول په وکول شه دا س کلمه خو نه یې کنه مونږه تشریک وکا جدا کلمه بسنګه زمونږه واستاسومین کې جوړ پیدا کوي چې مونږ د دې مطلب زده کو کنه چې اوس ته یولफत باندې نه پویږه نو اسی توثی پښان لګې نو تشریح دا زاده اللا نعبد الا الله موږ به اسقسم عبادت او بندګی نه کوو مگر د الله ناویې بالکل موږ ځه با شپاروت چې لګیایو ګرجه او کنيسي جوړ کړی خو دې फरक ولا نشرک به شيان نبشرکو ذل الله سراحیشین اغه وی نبکو درم ولا اتخذان بعضونا بعضا هربابم من دون اللہ او نبا نسی بعضی زمونگا خپل مینکی بعضو لرا خدایان بغیر د الله بچاری نکو چی عوام خلق و لاند خلق و جایلان اگیا و خپل و عالمانو لرا و خپل و پیران لرا پا خدای توب سراو څنګه به خدای ته بصره وی بس چې دې سوينه دا مونته منظور دي کته ته وای چې ګوره الله قران سره هغه لېګلې دي چې ته وای چې بس دي زمونږ پر کافی دي کنه وی بس دی په قران خپويږي کنه زمونږ په دياتې ماده وی بس چې دې سوې مونږ باګه کو کوڅو کې مانی کنه مانی دامت لبود ربوبیت خواه جدلتا هم و یه اصور توبکی هم رازیت تخذو احبارا هم و روبانا هم عرباما من دون اللہی دی عوض خدا شرک کرده چا اخپل علمان و بزرگانی پا خدای توپ سرنی ولی دی چیغی و تصوی وتحلیل او تحریم که ها مداریکم زمانہ کیلای تخزاباز و ناسمان اعلانو تویو احبارانا فيما احدثو من التحریمی و التحلیلیم مونږ بلخول علمانو تابع داری پاږی کنا کو چیږي ځان نه جوړ کړی چې دا حرام دی دا حلال دی پچی یو شی حرام کړی پچی بل شی حرام کړی نه نه تحلیل او تحریم ده الله صفت ته دیک مونږ باندې نه شو منلې هغه خو نظر د غیر الله حلال کړي چې دا فرض ده خو رې هغه الله حرام کړي نو مونږ باندې الله کمپری لري دا په څه بزو داغه سری ډیر قسم لباس حرام کړي چې دا بنا چوي دروځو شپوکې تقسیم کړې چې بځیر وځو کې بد کار نه کوي په ځیر وځو کې اسی پکې برکتي کړې دي دا ټول تحلیل او تحریم د ځان نشو بځې کې موږ ذریه تعیداری نه کوو ولا يتخذ بازا نا بازن اربا دون الله صاحب بحر محيط وي جدا جمله ډيره د کمال ده وفي قوله بعضون بعضنا بعضن اشاره لطيفه وهي ان البعزيه تنافل الوهيه تا اذ تماسل في البشريه چ بعضی ز بعضو نشونو بیا پکې خدای کوم ځای نه راغې چ بعضو نا بعضن طول انسانان شو طول بضیان شو نو لوہیت پکې د کوم ځای نه راغې بضیت خو منافی د الوهیت سره ولی بعضیت سمانا تماسل فل بشریت چې ټول به بشریت کې او نو ندا احبار پکې چاره وسته چې موږ باغی تناسیم چریسو وینا غبمنو ولې زمونږ د غې سفر راغتي هغه باندېان دی مونږ هم باندېان یو غې لهم ال عقل فکر او سترګې وګونو ور کړی دي مونږ له عمره کړی دي موږ بلکیر کا فقیر جوړی غریب پسې بزو بعضو نا بازان دي کې ټوله را لخوا دی دې کې د دا احبار عمراله چوي هم اپنے اکابر کے اندہ تقلید کریں گے او رگتو او استاو دا یہودو میان کسی پرک شو اگی خوبلا دا سے الفاظ نیوی لیکن استاو دا جب اخبار کرا لگ اکابر سوک دی بعض انا بعضا استاو دا اکابر و میان کسی پرک دی نانن په دې کې ټول مقتلاخا تا بالکل ربوبیت سره نیول دي الله وی بعضو نه ټول یو شانتی دي نو دا ولې هغه مخ کې کړل دي په صدر موقام ناس دي هغه ته امزال مستقل بلغتنا فرشنا وستري او ځان له دغه څه په ډاګه ناسې دا وردا د جدای چارو وسته د خو يهوديت اثر ده نو تاسو ناسې او چې سېبراشي نو ټول پاسې دا ولي بعضنا بعضن ستاو دا مېن کې څه فرق دي تاغه تاولي پاسې هغه تا تاولي نه پاسې دا جدای چارو وسترا دا افزلو غیر افزل چا جوړ کړي چا, لویس لویس چا استاد استاد نا ډېر لوی سلوې سړی لوی دی نو په خپل ځای وای ټیک ده چې استاد دین دی استاده قدرې کا و ناغه قدر خدان دی چا غیله حرکت کینته او پاسي ادبل چانه چا شی اخلی نو په یو لاس اخلي اغه نه مې په دوه لاس اخلي لا فرق چاره وله بازو نا بازن <تصفح> دا ټول دی يهوودیت اثر ده دا هو نبی له سلام ختم کړیو ویلو چې ستاسو جهالیت هغه رسمونه ما د خپل لاندې کړو بیا م کوي دا څه چې هغه وکړه راتنه صحابه کرامبا نه پاسې زو کچاوته نه تاسو کو نو به چې نو یکره وو دې پدی بدګنی چدازه عجمو قاعده با قاعده حديث ته مسند د احمد ابن حنبل کی هغه حديث فریدا چې توب گی تعویل کوي چې قومولي سيدکم التهوبه تعویل کوي چې مطلب خدا غا نه ته چې بیانې چې دا غا د عزت ته پاره هو نا حديث دې بل چې هغه کی چنابیلسلامی رو لا تقومو کل اعجمی داس الفاظ دی دا ولي او بل تفاصیل کذ اعجمو چې گورنر راغه وزیر راغه اوه اوه پاسه زل سکه چې ټولی لاري بنکړی ټول مخلوقه په کړي دا خدای اعجمو کار دي دا فر تفریق د یهودو کار دي دا نشتا پہ اسلام کی خواہ کچھ اگلے سنت پیغمبر نو نو بس خلقوں کی دا کارونه جوڑ شنو دیو جن سور مجادل کے بیارا شی حدیث دے شنبی علیہ ایمان سر را این یتمسلا الرجال قیاما فلیتبوک جسرا نہ عال جہنم چوک پذي خوشالي چې دا زما عزت ته دا زما شاگردان دي اچزر اعظم نديبه پاسي وله ادب نه نم... نه معنی وای پیغمبر خوې چې دا ځان له جهنم ته پل جوړي او تدي تا ادب وای دا ادب کمزوي او یو مه قوم الناس لرب العالمین خلقہ به رب العالمین ته دریږي دا داغه حق دی هغه در دی لایق دی بندہ دی نه دی لایق چې تو ته پاسی نو یو خوږی چې مل راشدو بار نه اشتد په سنت کې نبیلی اسلام دلو حضرت زید تا حضرت جعفر تا چې د حبش ملک نارغه امیل مده پاره اشتد وجيته د کور راشی ته د من راسین راشی او ته د بازار نه راشی او Taliban پاس ته یې وې کمری نه بلی کمری او سٹین الکان پاسه د دانش ته اسلام کیورا نبا نصیب از زمون نه کی کشران دی شاګړدان دی یموریدان دی بازان دی نورو لرا چی غټه تیټی دی استاذاندی پیراندی اربابان خدایان من دون الله بغیر د الله نه نن خلق و قران او سنت پرې خري نن تا اكبر خبره کاوي اكبر سلي کلی دي دی. ديتا اتخاذ د ربوبيت وې کنا فانت فا ولوا قرطبي دي زې کوي وی هادا ادلو علا بطنال قول بمجرد الاستحسان لا يستندو الى دلیل شرعی وی دا آیت دلیل پدی بانده تسوک پدین کی یوکار تخوی بدت حسنواتاوی مجرد استحسان دیتوی خوا نا دا باطل لی دا قول باطل لی ځي دا هکارده او دليلي شرعي وسرنئی ابو خابذ تیانوی هلکه د دعاو د پس د سنتونو په جمع باندې سده د شریعت اصول کې وای کنا چې هر فرض واجب سنت مستحب د دینو دي دی کومه یو درجه دا نابې به وي مستحسن ده مستحسن مستحسن کده واشريه غیاذ نه هغه ته وی چې دلیل پی استحسان مونږه منو چې دا د قیاس یو دویم قسم دی هغه مجرد استحسن خنې هغه یا حدیث او یا خفی قیاسی خفی هغه ته ویل شي استحسن ته چې دا مستحسن د دلیل سه تعالی را باسو مشرانو شرانو ده نو نو دا باطل خبرای چې څوک داسویخه کله وې دا کار خیر ده کنه کله ولا زنت دلیل پیش کی ماره اهل مؤمنونه حسنا فوه حسنون از دین بدام مؤمنان واخلی دسن 2012 ال مؤمنون همرا صحابه کرام دی خدای بندا او کار حسن ګړنینی نه به حسن یې کنه مزه یې ذلت دا سا نو اذا قول د استحسان مجرد استحسان دی لا استندو اله دلیل شرعیین فین تولوک انکار کوي او کلمہ نمانی دا خو انکار شي د کلمینا نو بس نور و تصموائے. وتوره و تا وای او ای دیتای چې تاسو غواښین و خبر باندې چې موږ خو مسلمانان تاسو اسلام نه قبوله وکنه او که څوک دنه تاسو کی چیرې داسنګ خلق وې و تاسو چې دا مسلمانان دي موږ توا بیان موای موږ ته خاريج موای دومره نشه کولې مومب <مونگ> باندې بام احسان ښا چې تاسو نو څوک ولي عالمانی کنه حلق راځي تاسو نو تاسو نو کوي چیر داخ حلق څنګه د تاسو په خیال کې نو چې دا زما په خیال کې حق پرستی یا خدای ولی دا کلمه ذریعہ د نجات او ګرځي ښا او ځده خولې نو وسو کو باسي نو خو وګوره دې خو ایدا بیان دی دا خوارج دي <تصفح> پیدا سموایا اخ فقول اشهد ویدی تا چې گواهی وکې زمونږ لپاره ارزه کې وین نام مسلمون چې مون مسلمانان یو مون کافران نه یو مشرکان نه یو مون بیداتيان نه یو دانشویو او دا یو جواب د شوبې چتات کو تحلیل او تحریم کې د خپل احبار او رعبان اګورزا وبېز مِلَّت إبراهيم کولر حسن طالبان کارونه دغه کول او مونږه مونږ په مِلَّت إبراهيم عليه السلام نو ايغه رئيس الموحدين تا کې توحيد شته يا اهل الكتاب لمتحاجونا في ابراهيم اهل الكتاب ولجګړي کوي په حق د إبراهيم عليه السلام کې و مأن ذلت التوراۃ والانجیل الا من بعده تاسو خوده توراته او د انجیل عالمانیے او توراته او انجیل کې د ابراهیم علی السلام حال نشته انت اوس په ییګه دغه حال باندې <تصف> توراته انجیل کې هم ملت ابراهیم نشتا هغه کې خوده راستاسو يهودیت او نصرانیت دغه احکام دي کنه تاسو داغه څه خبري تورات انجیل خدای غنډې رښتونه نازل شوی دي الا من بعده apabila taqilun تاسو دمر نه پويګې اذمره سوچنه کوي مطلب یې سو چې مونږ په ملت ابراهيميونو دی مطلبو چې د يهودیتو د ابراهيم عليه السلام دین دي د عیسايت د ابراهيم عليه السلام دین دي او دا جواب مطلب داشو یهوودیت او عیسائیت د تورات او د انجیل دین دي ابراهيم عليه السلام ډیر مخکې تیر شوې ده هغه وخت کې تورات او انجیل کم وو نو څنګه هغه ځان تر هغه ځای نه چې زمونږ او دغه دین یې اوله تمونه سوچ نه کوي ها ان تو ما اولای د دا خو يهودانو سوار او ترشيوي دي فاجنه جرستو کې خلکو کې دا مرز راشي چې خبر نهي او خبري کوي بي زليله بي علم نه لای بي علم خبري ونه کوي تاته د یو سړي حال نه معلوم نو تاسو له دا په حق بیان کوي دروغ باندې جوړ کې لګاوي چې په ابراهيم عليه روغ دروغ جوړ کړیو یهودی او عیسائی او اړ یو وزن تراخته نن وړې رو خلکو در دروغ جوړ کړی پیما ابو حنیفه باندې چې موږ حنفیو همږه د پیما ابو حنیفه په مذهب یو مې یاداګه په مذهب کې خلوم به خبر از توحید وا ځکه ته ابو حنیفه ویل شي ښه قول دی دا اغا پا مذب که خلومبه تابیداری ده دا سنت و اغا حضرت شیخ نتا پوس چه و پا عربو که چه تا دوم رلوی عالمینو تو دیمان بو حنیفه تقلید ولی که ناغوی دو خبرو مجبوره کرده ما یو دا اغا توحید ناغوی دانور نو موحیدین ناغوی اغا تنرسی څغه د وجه وژنه د مړو د اوریدو نه انکار کولې دي چې مړی نه اوري چې د شرک دروازه بنده شي دکه چې دې خلق ته دې وایي چې مړی اوري دې خو بیا کور نه وي شپارود bale ته ناستي چورې غزا و تاوې ما اورې غزا تاوې ما اصلو تر اسپلما له کده ای ژوندو تډیر دې کنه اغي وسله په غزا وختکه بهغه وظیلته ناشتی نیما ابو حنیفه د شرک دروازه بند کړه او بل پدی باندې چې د سنت تابعدار دی او سنت کې او دا غي دلیل لا ده چې هغه پدین باندې اوجرت حرام ګڼي زګی په دې کې ډېر احادیث راغلي دي کاغه عبادت دي او کاغه تعلیم دي دا ارستو متأخرین بیا گزاره کړی ده نور داغه قول دا دی چې اجرت په عبادت خو اتفاقا حرام دی او په تعلیم باندې هغه وي عمده دي عموم د آیاتونو ده وینه چله اسئلو کوم علی اجر هر پیغمبر وی دا اسئلو کوم علی دین دا تراسوما خوڅ غړم نه نو تاسو څنګه ځان احناف وای تاسو ګره دیما ابو حنیفه نو خدا او اثر د ښا مزکو تم ها ولای دا تاسو چی دغه کسان حاججتم فيما لكم به علما تاسو جگړې کوي په حقداري اسلام کې چې تاسو له پاغبان دي علم شته زګه کتابي در سره د انجیل فلمت حاجو نا وله جگړې کوي خبري کوي فيما ليس لكم به علما په حقداري ابراهيم عليه السلام کې چې تاسو له پاغه هیڅ علم نشته څوک علم خو په کتاب کې او داو کتاب نه نه پاتې شي و رسته والله یو علم وانتم لا تعلمون الله پويږي په حال د انبياو تاسو نه پويګنه خبرې مکوي اجازه نشته کنه چې اوسره بي ذلیل خبره کوي په دین کې ها اوس الله حقیقت بیانوي مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا نُوحُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَهُودِي لَكِ يَهُودِيَان چوي او نو نصراني عيسايان چوي ولكن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا لیکن اغام واحد او تابیدارو حَنِيفًا مخياله لو زه هر باطل او ذل لا تابیدارو وما كان من المشركين دوه قوله دی په دې کې الله هم یو قال دا خطيب شيربيني دي نغوي د يهوديان نو سرانينو ته ووي جګه يهوديان نو مشرکان دي وما كان من المشركين اغه مشرکان نه نو دي شركي عیسی علیہ السلام تعزیر علیہ السلام ته الله زیوې دا اذو هم قول جمهور چمرات ثنا عرب دي جنستان صوبدي دینو ان دا غي پدین وما ومکانه من المشریکین عقد خپل شون هغه د عربو په طریقنه او د دې په دستور نو او د خپل زمانه مشرکانو سره ستعلق نو ناستولاله نو دوملې تنزان ساتلوخه زکه ما کنه مشرکان نه دی ویلی مفسرین وی غریب داغه معنا او چېر مشرک نو ننه منالمشرکین ای چې د مشرکین سره ناستنو غم خادینو تعلقنو نو شرک خلالو خبر دا دعوا شو کنه دعای کوي که نلایی ک دعو کوي نو مومنان تاسو مکه مومنان کو وای چې موږ په ملت ایبراهیمیو نریشتنی دي کنا زکه دې کې د ملت ایبراهیمی ټول عادتونه او خصلته نشتا ان اول الناس به ابراهیمه به شک ډیر نزدې ز خلقونه ایبراهیم علی السلام تا للذین تبعوه خامخا کساندې چې دا تابعداري کوي دا غین توحیدو و جو سوک دو توحید پابند نو آغا ملت ابراہیمی بانده دی و ها زن او دا پیغمبر ور تدیر نیز دی دی واللزین او آغا کسان چې مومنان دي د دی امتو داو تدیر نیز دی, دی ملت ابراہیمی خو اسلام دی اسلام اغمیلیو کنا سوال اکلو چی اللہ زمان پا دی اولاد کې امته مسلمه تلګه هغه ځای کنه د مؤمنان مسلمانان چې دي ملت ابراهیمی باندې دي ندی موږ هم یو کنه منو کنه موږ منو الله ی تاسو یې ځاس منه مددگار و توای مطلب دی مشیرکانو څنګه مانو اغه تا سویران یو بیت الله کې یخو د ابراهیم علی السلام, السلام او اسماعیل علی السلام اږي په علت په شفاعت کې پیش کول چې الله سوزمنګ کار د دې د مخناو کې د په برکت باندې وکي دا غینه اولیاجو کلیو مددګارانو اذه مؤمنانو ولی صرف الله دې ګوري ولا ولی المؤمنین الله مددگار دې ذ مومنانو مومنان بغیر د الله نه بل چا ته مددگار نه وي بل چا ته ولي نه دا او تاسو ملک د اولیاء او ډاکړه وي چې ګټا اړین وي ولي دې نه نه مومنانو جو زاشان دي هغه بغیر د الله نه بل ولي نه مانی تاسو پیغمبرانو دا غید قبرونو نه جماعتونو جوړ کړی دا شواړی اوږدا شوازه کې خطرناک خبره وکنه خا دا واخ وړر بد شی مزاتريم ذکر کې حسد د دې مؤمنانو سره وای فتم من اهل الكتاب لو يذلونكم ارمان کوي او ډیر محبت کوي اور دلته د اهل کتابونو مسلمانانو چې تاسو ګمره کی سمرس اسباب یې رايستې ستاسو د ګمراهۍ د پاړه اول په پا خواګه پسته باندې ځاسي په لالج باندې او په پیسو باندې اچي بړی ونشي نبي په زور باندې خو بس پریديوم نه لو یذلونکم لو دتمنا دې جواب ته یت نشتا کاش چې تاسو ګمراه کی او ما یذلونه الا ان الله وې نشي گمراه کوله مګر خپل ځانونه وم عاي شعورون ذیک شعورم نشته چې دا مونږه د دنیا کې دولت لګاو کنه ا دمر کوششونه کو شپارزم پزانی او کړی نه د خپل کور نه د خپل اولاد نه د ایسنه خبر نشو بس د سارنو ترواخام پورې منډا منډا یو پلا بل پلا سو الله ان د اصله پارا د جهنم د پارا ټول تیارې د جهنم ده ښا مدا انسان کی شعوري چې دولت ولت لګي ځان کړي او انجام یې جهنمی کومه شعورون دین فويږي په دې باندې کی شعور نشته لګه علاوی حسد چیسو کئی کنا ناغا په زبانې پخپل را گرزی حاسد صلی پخپل کې کرا گیری او محسود سیس ضرر نرسی کم خلق دی چیغی حضرت شیخ سره حسد نو کلی زگا غا تا محسود زمان ویده با سروائی لشیخان مخوا پیرانو سرکلی مولانو سرکلی سیاسیانو کلی دی ہر جہ لیکن اگر حسد پذیر او غرزی دو اتے نہ لبجکو اگر اخپلکار اورس اخپل سا سالورم یا اہل کتابی لم تکفرونا بیات اللہ اے اہل کتاب و الی کفر کوید اللہ پ نازل کڑی ہو تصدیق ددی پیغمبر کی حرام د تورات نہ لری کڑل دا کوفر شکان وان تم تشادون تاسو بخپلې اقرار کړو چې خلق بدن تاسو کوونو تاسو وي او ان الرسول حقن دراتون کې پیغمبر حق ده ها اجرارنه کوفر هم په وک دا بها یا ثنا او دا نه کي علام يم تول رض بدalikری پنزم تلویز یا آل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل کتاب و ولي ګډ وټکوي حق د باطل سره يهوديت ته اسلام سره اسلام دی يهوديت سره ګډ وټکوي شابتنه تاسو کووي د્વાळा حق دي زموږ دین د تورات او د انجيل دی اغه د الله کتابونه او اسلام د قران دین دی د الله کتاب دی ولې ته انکار کولې شي د واقع دین او خلق به پزیدو ښکک تلویز ده او باطل ښا چې اسلام او يهوديت دواړه د لا طرف نه راغلي دي د لا کتابونو راوتی دي د حق دینونه دي کنه ښا د ارزې کې د ارز زمانه کې چليږي دا تلویز ښا اوسم دا خلق چې دی کنه چې ځان القرآن نه خبر کړې هغه یې بدره وې چې ريخ هم قرآن وې بل څه خنه وې کنه دا مسلې او دا ترجمه غیوم کې او تاسو یې کومه نه دا پره پکې د سوسو وې ته بده نه پويږي ته په سات کې ځان ملاقات ته په یو قدم ترار شپوره راسه استا کار دې پروت کې نه پويږي اواز دومره پويږي دا لچې تلبيس کوي وی غيوم خانه سو اندر سي چلي او سبق نوايو اليماندي ورسره کنه پروګرامونه کوي او خو خپيانو تقریرونه کوي اليم تلبيسون تی قرآن یاده تی قرآن جسو کوئی اغاو سر بیا در شرک کارونه نکوی اغاو قرآنی چیم قرآنوی خلق و تاهم ور سر در شرک تاویزو نکوی او اولیار امدت مدد و دا اغیرہ دمرا دی قائل لکھا یہود و اخپل علماء بار په خدای توب سر دیوالی و داگا چلکا اغیر مونگ تصویی نو آغا بامانو کنا حدیثوی دیوئی چه وست چه مونگا چه لطاویز لکو کنا اغیر که با دخپل و اکابیر نمون لکو دو گو رو تا مونگا آغا چه اتا مشرکانو آئیو چه اغیرہ بگی جبریل اومی قائل لکی ملاییکم چې دا غي په فضیلت کې خوشک نستانستا کابر سوک دي چې هغه تاسو جبرئیل او میکائیل توراسو چې موږ به پتاویزونو کې بیا ځخ خپل او کابرونو مونږ لیکو پرېګه هرور وبزيد سجده به وتو کې کنه ها او دی وی وی غوم استاذو په شان دي تاسوم د هغه په شان یې هه وليګه ډوړ حق د باطل سره اسلام د يهووديت سره او تکتمون الحق قام. اولی لی حق خبرې چې هغه د پیغمبر دې او دا دین توحید دې وان تم تعلمون کنو رسو کنه پوی ان تاسو پویږي کنه نو ولي تلبیس کوي دادی ستاده پاراسانا خبره د پیجن گله دا تر چې دغې یاد یاده کنه که دوا غنټي ک سلور غنټي که هرڅی تو په کې ماته آیاتو ښه صحیح حدیث وو ښه ته پاره کې د شرک رد او د بدعت رد او ښه نبیابا غي زمونږ په شانې ښه ته شاعت نه دی پیجندل د شاعت لوم کار رد شرک او د بدعت ته کمزې کې شرک کیږي نو شاعت به رد کیبل سوق نشي کولې کمزه بدعت کیږي نشاعت بزي اور پسې رد بکی بل چاله ورزینه دا چلو تخو الله دې اشاعت ته حواله کړی دي اشاعت چنه پیجن پدی وې پیجنی چاغه بد باطل رد کی کا باطل شرکی کا باطل بدعتي کا باطل رسوم ریواجی کا باطل صحابه توهین کیږي ارس چی خو باطل ندی وې رد کی او په صحیح طریقه به کوي د قران او سنت پرانا کوي توس asa او خر برابر ده پینځمه خبره وا تلبيس شپغم چلوي جوړو چې د ممنان بسنګ گمراه کوم نو چل دا سي جوړ کو چې کلو کشران ته وي چلال شي او دې پیرمبر سره کينه چې نور وسره ناستي مسجد نبوي کې او چې جاره کینې نوارې توه چمنګم ایمان راوړ رالو کنه ها هرې بو خوشحال شي او چې کله مازیګر شي او درس ختم شي بیان ختم شي بیا را پاسه یو یو توه چیردا خو صحیح کار نه ده دا خو موږ تورات کې نشته دا دې چې دا خو تورات او انجیل کې نشته نو خامغه سر سر و سره دی نو خلق مرګرتیاو کی دوره وسو کی چې تاسو سره مرګرتیاو کی ځکا لکه دا وس چې دی کنه وی و چې دا خوندته او را تعالمان دی چې دی و ته خو نو نو خبر نه یې کنه یره بس فری بيدونو دا سره خلق وکي کنه ښه وقالت و اي من اهل الكتابي وی یو ډلې ز دي اهل کتابونه چې عالمانو پلو کشران او ته وی آمینو بالذی انزل علی الذین آمنو لا شیلال ایمان راوله اظهار اوکه دی ایمان هو چبا باقي کتابان دی چې نازل کړی شوی دی په مؤمنانو وجهن نهاری پاول دروازکی صار مال لا شی او غی تفا پل ځان خارکای چې مونږ رالو او کلمہ تو وای چې مونږ مؤمنان شو واکفرو اخرهم او بیاین کارو وکه په اخر کې چیرې پاسې نو وای یو بلتا چیرې کار صحیح نه مونږ ټول ورځ مونږه خورالو خپل چې دغه دا حق دین دی. او دا زمونږ د تورات او د انجیل سره یو شان تدې مونږه خاص خراب کړ دا ټولې غلطی خفری وخ پرواخره دې کې به څه مطلب وو تعالهم يرجعون چې دا واپس شي د دې پیغمبر نه کنو څو کنو واپس کینو چې کوم پکیداسي نوی نوی راغلی او لا پردې دین سره عادت نه نویږي خو به شک پیدا شي کنه دې مطلب خو شک پیدا کولا و ما خبره وصیت کول په يهوديت باندې اخپلو کشران ته ولي پاغیم خلخ یری کنه دي خپل کشران ډېر په کنټرول کې ساتي دا مولا ان دی دا بخوی جل ته درس شروع شو کله وره ماکمه مسجد ناله کراغه بلروز میزان سره بل را وستو دا تا دا چل تک مؤذنو نا موحید و ذانی وردن نه داست خیقا نا نا اغا با دلکانو تا توحید و سنت خبری کولو نزل تا براسام کرو دوست من غنی نه سرالو داست دا او چی مولان پوشو نگر پخده اقینو کاغ امام نو اغا با دلار کې ناس تو بیا تندبا سرالو نا اغیو بیات لنو داغه مدینه مسجد په لار باندې واراتله په دی بل هغهळा نو چا خبر شنو حالت او تبلکینو یاخداتو دا مزیدر مثال تراتلنو غرن بیس دکاونو د قصیدیه یهود وبقلو کشرانو توی <تصفح> چې ګوره د مؤمنانو با تاسو ته تا دا خبرې کوي د حضرت عمر او د ابو بکر د کنا دی ګورې خلق اړې تاسو باندې وی دی وتاو ستوي چې زمونږه قرآن په شانتې کتاب چاله نه ورکړی شوی دا پټولو کتابونو کې اعلى کتاب دی اټول کتابونه منسوخ کړه تاسو څه کوي تورات او انجیل که نه قرآن له چې قرآن نازل شو خو تورات او انجیل منسوخ شو باقی خوص عمل نکی گی اسی دان کڑاوئے نو یو خبر و تاستا کئی دا با کئی او بل با تاوئی چوری گا چی قیامت سکا نا نو تورات بازمونگ پلاس کی امونگ با پتا سوال تا کئی رسواکو چی اللہ وګوره دار دی کتاب دے از اخپل کتاب خبر این دا مانا لی و دی کتاب کې د توحید مسله شته د سنت مسله شته د پیغمبر سي پتو نه شته دی دی و تاسو چې قیامت کې امم تاسو په دې خپل کتاب باندې پړکونو خو یې دا ممنه ښا دی و تاسو ته دا وی قومه دا کتاب ول چا تور کړی شوی دی یا به ور کړی شي تورات او م دا منه چې ګنې قیامت کې مسلمانان پتا سو باندې دلیل پېش کړي حیت پېش کړي نه نه نه وې داونه مننه غوري غوري زما خنې نه پوه کوله را روان دي ښا وله چې زهي تپوسو ته پوسو کې تاسو ورې را مصلنه باندې وي د مونږو استاد چمړ کې د غوري وي مونږ اورې ذلیو تینا اپوس لو له تل یو را مون ته وي چې زما دا وصیت واوري چه نوی مولان برازی نوی مسالی بکی خو زلا را تینگا که نو دیو دیو یهودو سو پرخشو زلا کمه ده زلا سو شده نو دا وم وصیت پا یهودیت بانده ایمام واحدی وی چما تا پا کې د ده ده ایات نبل مشکل نخ کاری هم د معنا په لحاظ سره او د ترکیب په لحاظ سردار چا خپل زه ولا تؤمنو اوی به خپل کو تا چې یقین مکه وایږوري زای چې په خبره اې ل لمن تبع دینکم ها داګه چې خبره منه چې تاسو د دین تابعدار وي که يهوديو کارسو کی خو چې يهودیت تابعداري داګه خبره منه دبل چې خبرو نه رضي هر څوک سره وقران جواب کوي ښا دي خدا وصيت کوي او قل تو توا ان الهدى هدى الله هم وي خزانه نه پاتې شو ښا بيشکه قران د الله چې ده اصلي هدايت ته تلغيایا کنه تدير خلق توای چې ممنه ممنه او قران خو نور دې چې راوخو ته ان الهدى هدى الله اغ اصلی ہدایت چوتوی لشی غد الله کتاب دیم یهودیت ته ختم شو او نصرانیت ته ختم شو سو خبره وکیتاسو ته یا وذا ان یوتا احدوم مسلما اوتی تم دی بوی جندی ور کله شویو تنت دی یهودو بخپلو کشرانو ته وی چدې مومنانو دا خبره ممه یؤتى حدم مسلمہ اوتی تم چګنی ور بکلی شی او تنت تورات چ تاسو در کلی شی ور مستقبل خبره و تکولخه ینه اوس خو نشتا نشتا ورانه پکړوی صاحباو نه ښه قراتلن کې وخت کې هم نشتا چګنی چاله و کتاب ور کلی لکه لک تاسو ل ج در کلی شی وی دے دا ممنه او یوه حاجو کوم عند ربکم او ځم منه چې غنظام مؤمنان او مسلمانان با حجت پیش کړي دلیل پیش کړي پتا سبحان ذل خپل رب سره دیو تو وصیت وکه چې بس دا وصیت می واورې وایخه جنو ستاسو په شان کتاب بل چاله باور کړی شي چره انا به دا مسلمانان تاسو باندې غلاباو کی د خپل رب سره ولی او بیا جواب کوي چې سریه سي تبه د تاوا لګیای او مثال لکه لومبلې چانګور ته نرسېد نو ویدا تارودی قل ان الفضل بيد اللائم او یو تا چې د مرتبه خود الله ته اختیار کیدی شکر دې چریبل چل ندي ورکړي ان الفضل بيد الله دا مرتبه او دا درجه چې نمو ممنانو مومنان ته حاصل دي د قران او د سنتو دا ولله په لاس کې وي توبه کده دې په لاس کې وي ان سورې نساء کې وراشي کنا او دې سورته چې ام لهم نصيب من الملك دې سره سي اختيار شته بادشاہي کې فذل لاوتون الناس نقيرا دیو خلقو تا کجور سکے دا کجور ایڈوک امنا دا دوک ایڈا اگا بچالنو ورکڑے تا لک بخیلان دی یو تی من یشاو الله اللہ فضل او مرتبی اگا چالچو غواری واللہ واسعون علیم دا اللہ قدرتم لویده سوک دا اگا ساگستے خونشی او علموالد پارچا پوئیگی چو سوک قابل لیم یختص برحمتہ من یشاءو خاص کی پټول او خلقو کے بل رحمت پاچ یا پوری چخوا گئی هغه عزت هغه برکت هغه یہود و نسوارا و نار کو دګه سړی نه جی جامیو باسی کنه هغه تر ټول کو او عربو لې ورک بس دی خو خوا وللا یختص برحمتی وللا ذو الفضل الله مالک دې ذلوي فضل او دې تباغي فضل عظيم ويخه چې دا بوت بوتپا الله په موږ باندې تمام وي نو زاوما خبره وا وصيت په يهوديت ذکر اتم ذکر کوي دې خیانتو په دې يهودو کې خیانتو ډېر د حده زیاد اغه چې کم پکی ایمان را وړیو کنه هغه کې بیانو کنه ایمان خدا سره شي نه دی توحید خدا سره شي نه دی چې دا په کم بنده کې راغی کنه بس دا غن عیبونه لری شي ګوره ځا جی بش عیبونه تلری شي هغه خیانتونه هغه دروغو ادو کې هغه غصې هغه جہل همدا تینس لری شي بس اللہ والداغی دو مومنانو حال بیانی ومن اہلی کتاب ایمن بازی اہلی کتابو که اغا سوک دی ان تأمن ہو کتو سرامانت کی دی بقن توارن یو خزانہ یو ادیهی الے کان عداب ای کتاب تاپ وقبل وقبان دی اغا خزانی سکی اغلاللہ دو توحید خزانہ ورکر دی دہا ومن من ان تأمن ہو او بازي سي نا سوګ دي کته سره مانت کی دي یو اشرفم لا يؤذي اليكان بیا به تولوینه ادب نه کی تا تا چروم تبزان ستړي کی زی راضی با الا ما ذم تعالی قائما مگر چ هميشه پغبان دي ولالو چني پری دې نو خطبه مجبور شي نه ځن پولیس کو او دې ری وتا نابخا مخا مجبور شي چې یره غسه کې دمر رانه نوري خوري دا مجبورې نه وې درکېنو دا د حقی خيانت ته ښا توبه اځه د قران نه نه خبر د خپل کتاب نه کنه کلمہ ګو مسلمانان ګلابی دی په دغه انګریزانو سی پټ کا ویار ټیک د کافرانو دي کنه او وفا پکې دی راځه چوادو کې کنه نو زمو په شانتی نه دی وی وی بذبخته چې ستانه خدي لګه کنه نو تاسو څنګه مسلماني چې انګريز تانه خوشو دا او ته مسلمان نه یې کنه خسته خپل په دی غواړه لکه تا کې بیوفایده او پاګه کې اوفاده پتا کې خیانت ته او پاګه کې امانت ته د غیسی په تو نه وای کوله توبه ته دا مسلمانانو مونږ پکپل او په اونهر अवस्थې زموږ لکڼه نا غيوا دیسره نوکری کوله وکنه لوي بلاوه هغه په نیر کې وځري د سار وختي ویرشین سترګو خوځیدل له ته واړه جنته درکنه کني ځنې ځانهر وکمځه تو ته دواکو دعا کوله ګورم نو چې هغه سره دمر داې د خپل دی نه نهدي خبر کنی د کاافیر صفت به کوي چېغات ګر دی او چې کم کارې کړی د نو دوک پهک نه د کړیکه د خوستا د ګمرا کولو د پاارخه بس دا خبره پورا و نه چې د په حق کستا د خولی نه صفت اوښ نو د قدارې مطلبو چې دا ممنان زمونږه صفتونه و کې پیغمبر غمبر الله م کړوي چې لا تقوللو و را نه او تا خبره وکړه نو هغ خو دامتله ځ کو قالو د خیانتونونه ځکه کوي چې غیوي په دی کېګناانی شته نو دی کې سګنا دی د علیمانو احبار روحبانو بدا دا معلوونه او بیا خاص کار د عربو معلوونه او چا به تپوسو کوو دا ګوره جاهلاان خلق دی او چې سممه سلی زمونږ نه تپوس کوي نشا گردان نه او د شا مال کته ټولوخورې نوم ستا حق نه شي پوه کوړی دا زمونږ موردان زمونږ شا گردان دی د دا معلوونه ټول زمونهدي ګوره دا دکه چې دی به لسهلی نه فلو می نه نيشته پمنګ باندې پما لاربو کې سملامتيا ويقولون على الله الكذاب ويي فالبان دروغ وهم يعلمون اخه پويږي چې پر دې مال استعمال څنګه کې دي شي خدا کا خبره چې لا تا کولم ولکم بينکم بالباطل تګي ټوري چل تګي دي توي کنه چدا خوې زمونږ نه تور ټکي ویلې دي زمونږ حق نشي پورا او د دې دا هر څه زمونږ دي توبه الله یو خپوي ګور بل رد دي د دې په دې داوا باندې ښا داوی وکړه ټول مالونه د خلکو نه واغستو اشکر چې ببل څه داوانې ده بل دا سن ده لکته چې وایي دلته قانون ووره من اوفا بذيه وتقى چا چوفه دار یو کله د الله په ادی باندې چ توحید ده او ځان یې بچ کړ د حرامونه ف ان الله يحب المتقين به شکل محبت کې داسه متقینو سره داخه حال ذکر شو وز الله وی د دې حالو ذیکم زه یې وفا کړی ده ذیکم زه دا ځان بچ کړی ده حرامونه ان الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا بشکاو کسان چې اخلی دا اللہ پاق وعدی بانده چه توحید ده. او پاق پلو قسمونو بانده و وعدو بانده سمنا قلیلا دا دنیا لگا دا دنیا اخلي دا دولت اخلي او توحید بانده ارساکار نشتا <تصف> پس سنت باندې اوس کارนิشت دی اولaikala khalaqalom fil akhirati allahi tubukum akhlwan de jannat nu akhle da khalaq che de nishte de parasabraha la لا la alna fil jins te his qisam ba akhirat ke yona ba khabari ke alladhi sarad rahmat wa la yanzuri ilayhim nabaw gur di ta pa nazar da rahmat ولا یزکیھم انو بدی در پاکی تو گناہونه نہ چې ته جنت لایق شي نسوال قبلی کی او نشفاعت قبلی کی ولاږی سره خو انسان پاکی کنا ولاهم عذاب علیم د دې لپاره عذاب دردناک دی در دې صفت نو سو مطلب دی خلق دین او توحید او سنت هر څه په سرې سامانن قليلان په دې پیسو باندې په دې دنیا باندې نن کورا دي خلق ظاهر سره مقابل وکړه خو ته پزرا توحید پیجنی سنت پیجنی وګغ نکي خانه اګنکې ښه اسی مسلې کوي <تصفح> وی سوار ډیر ښه شی یې غواړي ښه او بیل والدين احسانہ تمور او بل ډیر حق دې غواړي اللہ کہو اے چاپیر اگرزی امین لنرازی دا توحید دا نمولی ناخلی شکرانو تناستی د سنت دا نمولی ناخلی زکر چی دا دین کاروبار دا شورو کلی دا ستا دا پارا بل کاروبار نو کرنا اشترون بیعاد اللہ سامانن قليلان دا ټول پکې را لخه نن وګوره تاسو ته نوکا چیرته تاسو دا بيذات ټول نه پریږې تاسو له کار دی چې چا ما خام کړی نو تاسو بګه په سر کې روان یې انکارو کې چې باره وباسي د جمعات نه دا هڅه ځان په ډیرا ټینګ کړي بیدتی ځان پا دی راتین کردی چه دی با ده هر مقتدی را دی د گرانه دا خدای خویدغی نارسو کساتی خوا چې هر مقتدی ته با لاس په پنامک دی چه قربان هر مقتدی سره با دی ای که نکال از ته تا بوزی او کلالوکیت تا نزی با سر خوا الکا سوگ دی مرنه کی گواره ده نکاپ بانه دیر ملکلی دی دی سره سر ازی خام خامجبور دی او دیواد هغه جمعې لا ما حمونولا ا دې په درې روزو د والو مزي ناس وې کټکي لا لاولي د دې مجبوره کړې دي که ښه د داو نکه کچره د جمعات تراوي نور خلق به ترازي هغه ته شپه باندې نشتا امولاه وب وتعالى راضي شي دا ټولي خبري مانی ښه کدا نمنه نبي اکبر د تسنګ کې خوراکس کا پسنګي زکاتونا و خیراتونا و سرسائی ذاو بیا سوک ورکی دلع سمنن قلیلا قرطبی لکلی دی زیکی چی دلت حاضر ان حکم الحاکم لا يحل المال وی که چریو سړی ته خپه تاوه چې د مال زمانه دی دازې زمانه دی دا کور زمانه دی ته زمان زمانه دی او حاکم سره یو غټلَه اسمره خوشاله یې ښه حاکم ولې ډیګری ورکړه چې زه تاو غټلَه اده خوشاله شو نو قرطبی قرآن او سنت په دې ضلالت کې چې دغه حرام دی که حاکم ارش په سلوک نو بغیر استاد پر حرام شي حلاليږي چې الله حرام کړی غوسوک حلالول شي هغه د حاکم فیصله نه شي حلالولې د دی دې کلی کلی ها دا سره شرط چې لکه د تعلم ی او چې دا زمانہ ده خو بس او چې علم ورته نه نو ټیک دا هغه مجبور دی هغه تعذر دیناو هغه ته بیا حرام نه چې سو پورو تعلم نه دراغه لکه نا وله دیر خلقي داسي د دا پلار نکنا سوزي پاتشوي او د تپات نهي داوي زم ما پلار د نکي جه ذات دي د غزه ذکر چا حق نشتايي پکه اوسدا جس ته پات نشته د کنه نو کده غوري او داغينه دا دا امدن اخلی نو د تګو نه نشته ولي قران رزه کې علم شرط کوي کنه ها ان هم دا تحریف تحریف ده اللہ ده کتابه و این نمی نوم لپریقا یلونه لسنت هم بل او یقیناً بازی ده دینا آخا مخادا سیودا لشتا دیم اگه جزان دوی یوی شیوخ مشایخ اگه دیر غط کار کئی یلونه لسنت هم بل کتابه اگه را اگه کتاب بانده یلونه لَی سَتَوی نئ راغب وئی لَی اللسان و محاورہ کہ خلق کوئی چ لَی ی لسانہ بکذا ګور جبے واړو عن القذب داز ضروغ دا دا دروغ نم لہا دروغ توئی او تخرس الحدیث او دزان اٹکل خبره کول اٹکل خبره دینه قران تعبیر کې پیا لون اولیان سرا نو غوړو مخته د الله کتاب پروتی او دروخ پیوایو اوه په د دې کتاب کې راغلي دی اغلی چوکانو من قبل استفتحون عجیب په دې پیغمبر باندې مدد غوښټه فتح حبیب غوښټه دا وګور را شو وګورو دا آیات وایه جب ماړو کنه استفتحونه معنا دی غلط او کړه دا کم تفسیر کړی دا چې ته کوي دا څنګه اړی راळी جب الله په کتاب باندې من الكتابه چ تاسو کې چې دې کتاب نو وی او ما هو من الكتابه کتاب د خبره نه دی دغه ګېډ نه ای وي من عند الله او بقا توي چه ما تاسو تا د کتاب نه خبر اکڑا قرآن میں پلاس که دی داورا ما او منو اند اللہ اونی دا دا اللہ دا کتاب نا دا کتاب کې خدا راغلی چی آئیوها النبیو کنا خانو دا معنی چې تا اکڑ داری دا کم زین اکڑا چې اے غیب کې خبر دینے والا دا خو د دا دا خبر اکڑا دا خود نشتا په قرآن کې یا یوها النبیو شتا دا ستاره معنا نشته جتا وکړه او دغه سینما ولی کوم الله ور رسولو شته د قران کې خطابه کې نشته چې مددگار ستاسو الله دې پیغمبروم دې مؤمنانوم دې انتا پکې پریخود وسو و ما هو من عند الله ويقولون على الليل كذبا او جوريب الله باندې ضروغ او میعلمون اخفوې کی دا سر شرط ته ٹھیک دی اوس له پنا په اس لګیاي نا راجہ العذر دی اداه او م یعلمون د کنا فپویغه لسمه شوبہ دی ویلو چی صلی الله علیه و فد کے زمدا وصیت کړي او دا سی د بزرگان نومه اخلی او ایس قرنیو فد کے زمدا وصیت کړي پلانه بابا وفد کے زم ویلو چې دا سمر رضی تا این یه نو کلی نمال درازی او دا اگه د دراؤلی یا د پراتی راؤلی یا دی سو دراؤلی دان سرگواری خواه نبس کار بی کی گی نو وی دا ویلی و دا بلکل خواسیت کلو پا دی بانده جواب کوي چې نا توبا چه او بانده دمره چه مومن مسلمان وي هغه بچار داسه و نو او بیا پیغمبرو چلا پی دمر احسانو نکڑی ناغب خلقو تا داوسیت پریدی چمال رازه زمان سوال کوئی او زمانم اخلی زما پنم منخ تی کوئی دا خو طول عبادت تی او تاو صدق پل عبادت ترغیب در کئی ما کانا لبشرن ندی جائز او حیثی و بندل ايوتي يولاو الكتاب والحكم والنبوة جلالاو ارقل اغلرا كتابهم والحكم او علم دشريط والنبوة و فيغنبري ثم يقول للناس ابياغ خلق تدادعوت واركي كونو عبادا لي جي خلقو زمابند يانشي من دون الله بغير دالنا الله تعا مجد نشتا بس چې سوای نو زبې کومه ایباداللی دا شکن دا بندگی نشو چې ته دا عقیده ساتي چې د جن سوال کینو قبل ی زر قبل یخه د لعنه او خلق سوال کی خوې ثبوت نه لګي اچذیل لشرک نه بس پاغه وخت باند په د عبادت نشو چې ستا یقین دې چې دیسوال قبلې دې جد پورې کې دې مرز لري کې دې په خلکو باندې خوشحالي راولي دا ټول عبادت دي او موږ به د په نوم باندې سوار کو چې څومله وساکيږي وایخه ها او میر واسو په خپل واسه پرلده چې څومله وساکيږي نو هغه کار بکوک پیسې کچر چرګړی کګټ ګډوري دا بکوي هو کون عبادت لري دا ټول مشرکان دي که نه دا د زیارتونو بندیان دي ص دبد الله شغازی بندیان دي یاره کتاب په کې د خ بده وي د دو؟ الله منشالله ډیر کم به په لاکن کونو رببان نه نه بوته دا دا ور ورکي چې خلکو د خپل رب بندیان ش د خپل رب عبادت کوي د خپل رب نه غواړي د خپل رب نو باندې منختې کو. ربانیین شه ربانی, ربانی سوتوی قرطبی و العالمو بذین الرب چې خدای د دین عالم او تعالی مې ربانی وایي کنه هذیب د د دین عالم نه یې اكو بکو به یو کړی د ځان نه یې مراقبې کاوه خان قاطراشا صدرونی و بحبل الله او خلق بويده عالم رباني پیدا شوي دي دينه خبر دي او خلکو ته شرک دعوت ورکي او طالب تذبان سترګي ورو باسي چې ولي پانسوي دي کنځل وتاو کی ال ال بذين الرب <دیتو بیشا> الذي يعمل بعلمه چوخه په علم باندې عمل کوي نو شي عالم ربانی بیا کارتبي وی چی په کوم ورځ باندې عبد ابن عباس رضی الله انوما وفات شو نو محمد ابن حنفی یو وی دا حضرت علی زیری انتهایی متقی انسان هغه وی چې alyoma mata ربانی هاذه الامه نن د دې امت رباني مرشه عبد الله ابن عباس سياده مداريكم وي رباني سمانا هو شديد التمسكي بدين الله او بتعاطه چړير سخت پابندي تعالی د دین او د عبادت غي تعاليم رباني وي خا بما كنتم تعلمون الكتاب دا زکا چې تاسو تعلیم ورکئ خلکوته د الله د کتاب او ممااکون تمته دروسون او پهسبب دغې چې پخپله هم درس کوئ لستل کو نو د تقاذا دا ده چې تاسو به خلکو ته د الله د اووت ورکي ربانین به جوړیږې او بر وکړه چې ربان چ تهوي چې غ د الله د کتاب ن دکړ کړي من تعلم القران وعلم اهو هر حدیث دې ات سرسنګ برابر دي کو تعلمونه کې بل ته تعلیم او تدرسون کې په خپل الوسطل خپل وزکه نو بیا بل ته تعلیم کوي کنه بما كنتم ابو بکر یساس وئی ا به سبب كونکم معلمین الكتابا دا په دیوې چې تاسو دلته کتاب معلمین یې وبصابه كونکم دارسین لهوم په دیوې چې تاسو یې په خپل لړستل کوي ولا يا امركم ان تتخذوا الملائکه وتنبينا اربابا او چې به امر نکي تاسو ته دغه بندان چې ونيسه ملائکه لراو پیغمبران لره دا ریته استویلی دا و دې خپل اخبار او رهبانو تويلي دي چې ملایکو پیغمبران په عبادت سرهونی سه دا قبرن نو جماتونې جوړکړي آیا امرکم بالکفر ولی امر بک تاسو ته بکفر سره دا کفر ذکر نه ښه چې څوک ملایکو تواز زکیه جبرایل یا میکایل نه زه نه تاسو وی د قرآن ته نګوري قران ایام دا خو ایام رکم بالکفر دغه کفر د چوک چاته وی توباته د دې د کفر یو خبره خونه ده کنه چې ته موایا تکافران زه نه بوم وات نو چې بل مخه لرا چې خلیل ام راضی نو څنګه و سې یو خبره خونه ده په دې کې کنه هغه با قاعده په دې جنگ کوي دا سو کوي چې تعویز نشتا وای بالکل شته ده ستا پا مذب که ستا دین کشته او خیطاوی ستا پا کسلی کلی دی یا جبریل یا میکائل آقا کار دی که تا كا. تا دا انبیاء و نداد دعوت پاتشوه دی چه ملائک و پیغمبران راتین که ای امر بکیتاو ستا پا کفر سرا پزداغی چه اتاسو مسلمانان چری با بند دا سنکوی ام دا باری کیو كنخه قرطبوی ها ز موجودن فن نسوارا دا عادت په نسواراو کې وو يعظمون الملائکۃ والانبیاء نو ملائکۃ تعظیم به کوو تنبییاء تعظیم به کوو د حد نزیات حتای جالوهم لهم اربابن الی پرې خو چې خدایان یې ته نه جوړ کړو هغه حل نه تو ته آیات پېښ کړه غا به بدوګړي طببییت به خراب شي او به تا ته د خپل اکیر خبره کې دغه کېتاب پر رالي چې دوګوره دالو د صفسلی کړي د نهې په ګوره دا ما ندي ما مابان الله دا ندي فرز کړي زلو دیانوي س کومه بل سکومه زما د پران او نه سره کار زړه دا خبره خبرک ارسنگا چی دا بس اغا تلی دا دنیا ناغی نا کسا مو آیا و دا قرآن و سنت تا پوس کوا اللہ دا مونگ دا هدایت تا پاردارا لیگلی خوا یو لسم انکار دا دی پیغمبرنا و اداخذ اللہ و میساقا نبیینا یاد که چه اغسطیو اللہ وعدا دا, دا طولو دو قول یو قول دا چې و واخده بیا صدق چې کله به دنیا ته یو پیغمبر را لېګو نو هغه نه به واده واغستہ چې کچه ترڅ جوند او اخیری پیغمبر را شی خاتم النبیین نو ته په ایمان راولې ته به داغه مدد کوي ته وزن راسه کړه دې <coughs> ناغه به اقرار وکو چې او بالکل نبی امه وتعلا وی چې وس دې امت نه دا اقرار واخلان زی امهت د یوم وایه نو د امهت نه به مقرار واغستنه تمره مضبوط رسالت وچارې اته هم قوالداوی چې دا, دا, دا په عالم ارواح کې په عالم ارواح کې الله د ټولو انبیاونو دا وا د اغسته نو دا نه څنګه یری وو عالم ارواح کې کوم زهو دا الله د دې پیغمبر فوقیت ثابته ای په ټولو انبیاوباند دي او دا و يهود و نصارا وباند رت کوي چې د دې پیغمبر نه انکار د ټولو نه انکار شو تاسو ویل شي چې مونږ موسی عليه السلام مانو دروږ جنو اسیو لما ته تو کوم مین کتاب و حکمت خام خام چې درکړې مې تاسو ته کتاب و حکمت علم او نبوتهم زمر احسانات نه دربان نکړي مجااکم رسولم موصود دقللی مع معکم او بیا را شي تاته هې میان په غمبر چې تصدیقیې داغې ټولو کتابو چې تا سرهديیم ل توې ن نهبي خام ضرور به ضرور به پاغبان د ایمان راړیتن سرون نه خ مخ ضرور به ضرور به دغه مد کوئ کاله بیا تالهوي اقررتم تا زما په دې خبره اقرار وکاو وا خستم علی ذالکم اسری او تاسو قبول کو په دې باندې زما قول مزبوطه وعده کنه اسری یوته وی قالو وی پیغمبرانو اقررنا او یا لام موږ اقرار کړی دي قال فشهدو به وتویچ گواهان شي په خپل امتون باندې وانام آکم من الشاهدین از اون تاثرن از گواهان نیم پدی خبره فشهدو تاس اون ارز گواهی کوئن چه اخیری پیغمبر برازی از با کوما دا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت مقام او شیخ الاسلام نتیمی رحمت اللہ علیہ دا دلیل پیش کرده پا موت تا خزیر علیہ السلام باند چ هغه زکه مړ دی چې کچې راځو انده وي نا پیغمبر نو هغه نه الله داو دنه هغهستي نو راځلې ده له چې مسجد نبوي تراغلې ده نبی له سلام سره ملاقات کړی دا خبره مشوره خبر په دنیا کې کنه دن جیشی خبره مشوره ده چې هغه راغله نه ده ودلره نه پی ایمان راوړ د غیبانه که غی کنه naive څوک انکار کول شي او داغه پیغمبرو چې د مدینه تراغلې وې ده په خود کې شریک شوی وې په بدر کې شریک شوی وې ټول معلوم نو او حکم صحابه کرام که بدریین دی ک نور دغې دا نمونه داوی د دا پلاران لیکل شوی دی په کتابونو کې ښکار دی نو خزر خو پکې نشتا تہ ذلیل را په موت باندې وې کنا په منتواللہ بعد از الک اچ اچ مخواړ پس د دې وادي نه په دې امتونو کیم اولایک هم الفاسقون کسان فاسقان دی کافرن چې دې پیغمبر خبره نمنې تعریض دی په یهودو باندې ښا چې ګوردا ته فاسقان فاجران خلق دی ښا چې انبیایو یې ټول اقرار کړل عذيبه کې خلاف ورځیو کله چې دا غو پیغمبر ندي ا په غیر دين الله يبغون حمزه او فامينز کې سپکارې کنا څنګه دا وېن شي کې دي چې حمزه په فابهان داخل شي نو څه مطلب ايعرضون عن رسالته فغير دين الله يبغون د دی پیغمبر دا دین نا مخلی چې چه مخلی نو بغیر دا اللہ دا دین نا بل دین دا کارا خبر دا کنا که آغا غیو کو هر سوک چی دی و چه بغیر د سنتو د دا پیغمبر نه نور طریقی که نو دا دا اللہ دین نده اگر باوی کنا <تصفح> چه دا اللہ د دین د پارا دا, دا رضا دا پارا هو وای دروغ موایا کار دې ټولې سنتنا خلاف ده بدعات او رسومات دي او ته پینوم د دین دلږه دي ولي ظلم کوي پس بخطا او غیر دین الله يبغون دی چې مخ اړې د پیغمبر د سنتنا نو بغیر د الله د دین نه بل دین لټي لټولې ده کنه نن خو ګوره په دنیا کې جسوم را دین لې کنه هغه غیر دین الله ده ښا عرص پاکشتا ملت پګښتہ قوالی پګښتہ چې نه نارواین او پاوی کی کیګا ختمونه پګښتہ د کجورو د ډکو اواز وکړو ټانو ابو جیر د کیکړی ایله دا کوم دین, دے. دین دا قسم دی او بغیر دین لا یبغون دا قسمه قسم کارون ادی پاکه پرو جاکی پا کو جاکی آغا چی آغا سنت کیا رشتہ دے نکا نا, نا وَلَهُ أَسْلَمَا او خاص اللہ لرا تابی دار دی من بس سماوات والعرض آغا سوک جی باس چې کی دی آغا چی پا زمکہ کی دی توعا ملائک شو امومنان شو وکرحن او چا په زور بانده چی زور پر آغل دے نویلیلی چه آمن نا سلمنا اگر که وقتی قبلی دنا اونا خامخا دا آواز اللہ ویدابا کئی زمان تابیداری نسوک انکار نشکولی که پا خواهی او که پزوری غیلی یرجعون او دی اللہ تبتاسو دی یہود دینی ذکر کن یول اس شبہات بیانت ادول سمه برازی روستو خمیان که در رسالت زکرو شو او شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو نوچی هغه کم دین راوڑه نو هغه واس پکار دیکن نخوا چنبی علیہ السلام در اللہ کم پیغام راوڑه و دنیا تا نو اغا داوی اعلانو کیخوا قل آمنا باللہی ورو مخک راغلیو بقره کې خو کې قولو آمنا ولی اخوذ ذی خبره وا تمام مینانو خبره وا دلته خو ذ نبیلی اسلام ذکر شو دا پیغام نقل اغه توي کنه <coughs> چې او اعلان وکا چې مونږ ایمان راولې په الله باندې په وحدانیت سره او ماون ذل علينا ګرل تکی الینا الینا ویلو ولې خو مومنانو نو 파ری خونو نازل شوی پاغي تنازل شيو نازل شيو په پیغمبرو اوغي ته ورسيده نو او, او دلته نا ډایرک اویزه کې چې پیغمبر دي کنه خا پاغي کتاب چې مونږ باندې نازل شوي د یو پاغي کتابونو چې نازل شيو په ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او په اولاد دي او پاغي کتابونو صحیفو څوار کلی شوې موسی عليه السلام ته او عيسى عليه السلام ته انو رو پیغمبرانو تا دربد دینه لا نفرقو بینا هذمنهم مونږه جداي نکو په میاند دي پیغمبرانو کې دیو تنهم یوت ننو باسو ټولمنو ټول ته حق وایو ونهنو لهو مسلمون او تعظیم بد الله کوو پیغمبرانو باندې ایمان راولل هغه معصوم ګنل او دا غیظ سنت تابعداری کول دا پای ایمان, دا ایمان او ته باغي تسجدی نو کئ ته باغي توازن نو کئ منځنه مخ کئ یا رسول الله زخه دا غی ایمان ندی ونحن لهو مسلمون تعظیم او بندګی به خاص د الله کو د سیئې کی دا پیش کړه کنه <تصفح> نو سوال پیدا شو چې دا خبره همون وسواوري ده چبندگی به الله کو پیغمبران و صرف دومرمانو چې معصوم دي حق دي دغه دا پتاوی دارې کې کامیابي ده او هغه تباوازو نن کو هغه په دعاګانو کې نو وسيله کو چې الله د یو لاخ خلیش زره پیغمبرانو په خاطر دا بنوایو نا دا بولې نو اذا خدا ټول هلاکوي ته تاسو تبوسو کا کنه ها دا خو دا ټول امولانه وی غريمون تویل دي چې دا وسیله ده زواتی فاضله دا الله توسله کول شي نو هغه که قرآن خبرې تا اوس بتاته وی چې دا امولان ستاسو کړی مسلمانان دي کافران دي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا اغه چا چې ولټاو بغیر د اسلام نه بل دین غوري چې کم زين راويستو توبه چې د کوم غارونو دا کویانونه راستره ده دینه دا خو نو په دنیا کې غیر اسلامي دینن بغیر د اسلام ناب الدين چې باغي کې صرف د بنده عبادت کويږي د بنده بندګي دي کوي بندتونه استي توبهوبه امینتونه باکه چې ستاد اخله پاکا ده تزمال لپاره خودیته وای توګه اکی بنده به خپښو موږ لیزلی چې طالبان به استاد له پخپو پریواته ا موږ لیزلی موږ تاسو پتاه واخ کی موږ ادهت النحوا مرحه وی د قران نه نطالب نو خبرو نو تالیف خپښي نو طالبان را و له اسونو نه نیولیو استاد له پخپو پریست راومدانوي چې مکوایم مکوای دا راجه زنه دا او دا دین د چې بس ته به مشرانو او د استادانو او د پیرانو کډیزان سره ساتي چې ورې دې کی برکت ته دا ځان نه نه خوځي دا په تشبو کې برکت ته او دا و په توبه خو دې اوګه واستخلي کې تو بیا ته به یا برکت شي او ته شي غیر الاسلام دینن اسلام خدا سي دین زده پاک دین دی بایګو دا ټوکه مسخري نشتا تا به ګوتا چولی ناغي کې و کومالي مال بدل رازي تا به د بانګيګه پیدا کړی کور کې بد یخی چې دې سره مال ډیریږي ملنګ پهلارې کې आवाज وکي چډیر ستلی شوې استرګې مسپینې شوې اجازه نو ایستل نشته دې عجیب رامن دکي علي ملنګ بچاراو له ملنګ بچا راولې کورته خبر د زمونږ د حال شلکا له شو نا لکشن جي نه از ارابې وله هغه بوله سوار کي دیب دا غداسه کاغه ولا روپې ور کاغه بدی نه خوزي کاغه ولا سو نور سوار کاغه بدی نه خوزي ک پنځه ولا کور د شيا غانو چې دا واچو یې مټه دا دین دی غیر الاسلام دینن داو په اسلام کې نشته دی ادا سوار پسی راځه تمه خامونه او سلوې اختیه هجومه غیر الاسلام دینن دا په اسلام کې نشته دی فلن يقبل منهم چربا قبل نشي د نه عمل او هو په من الخاسرین الله وی دنیا ته مګورا چډی رزت یی دی ا کم زه ښکار کیګ نو لشل تن او تفاصیم تاسو چې دنیا کی عزت ډیر دے ننه اخرت کې به وګورې ها د یو په اخرت کې ډیر ذلیل شي رسواه شي ښا کوي کفیا دل او قومن کفرو بعد دیمانین ددولسم ارتدااد دا عمر تک شېوی دي او مې کلمو ویلی وا او ایمان راوړو او بیا چې پیغمبر راغلی نو یې دا غنډه ده سرنګي والله دې تا چې کفر کړې پس دې ایمان نه څنګه ایمان او شهيدو ان الرسول حق دي ګواهي کړې وی په خوا تخپل کتابونو په ذریه باندې چې داراروان پیغمبر حق دي وجاهم البينات راغلی ودي تائنات نه د دې پیغمبر په صفت کې چه ده با وی او ده با حاشمی وی انمبه محمد وی او ده با ده هجرت پیغمبر وی هجرت با قیم او ده با زو قبلتین وی طول سپتو نیراو ادیج اچراغن وی ننا داغا نده واللہولا اهد القوم الظالمین اللہ چره توفیق نور کی داس قوم ظالمانو تا اولائک جزاؤهم دادا دا سخلق و سزا سدا د دین یې بل جوړ کړی دی او خلق وتره بلیا دعوت ورکي کله یو پروگرام جوړ کله بل پر او جوړ کيو خلق ته خطو نو لې جراشه کمیټي جوړو یا خدای ته او خلق د دین خبر کا چا پیرا ټول در نشرک پروت او د شرک ډی دی د خدای باندې او زل خوایا کنا تاسو وګجنی ریوار سوک چې دې دی زیارتن لفظین نیت زی چې زما جد اجت پرشی زما کاروبار کې خیر شي زما پاولاد کې خیر شي نو دا شرک ده خلقو ځان مه هلاکه یوزل خوای کنه خدای باندې او ته ځان تدمر لوی حق پر وسو او ځان ته چیر ډیر غټ کار کوي توبه ډیر غټ کار وای دا ځې کال نه کې ډیر خلق کوي اخو دنیا کاروبار دې کنه ملائکه جزاءهم دا خلق چي بدله دي دا ان عليم لعنت الملائکه <سؤال> خاص قضيبان دي دا الله لعنتهم والملائکتی ذو ملائکه وناس یجمعین او ذ ټول خلقو ټول ولرا جمع کلو زکا د ذ شرک او بدعت اثر په هر زې پریوز کنا په بنديان یو ازنا قضې جان ورو او حشراتو کاميرا <میرازی> ځکنه د الله پر رحمت کې دنیا کې څمره قسمه قسم عیوب رالو نقصانات رالو برکتونه او چت شو د دې و جنها همیشبوي پدې لعنت کې څوک بنکړي شی دی ناز او ته انتظار وکړي شی ام الا الذين تعبوا من بعد ذلك واصلحوا ها خلق پکې اومو ټیک زده غو بدعات یې کول کوه چې خبر شو د قران نه وای ورې ده نو قدرتې ذهن له خبره را لکه نکله د الله ذهن کولاو کې دی او بندغا نغې توباوېستا او غې اسلام کړه مګر آګسان چې توباو باسي پست دینه واسلحو او د خپل ځان اسلام کی مونږ پته ده چې ډېر امامانو چاغي استفاور ورکړه او قوم وته وی چې ولې نو عذر وته پېښ کېږي زه بیماري ما زم بواسیر دي دا زروغ ندي که ولې هغه پوښو قران یې واوریدو نو وی وی چې زه خپله دای ما وتې نشم کولې څوک برازيخ پی به وغځي چې ما لنوم دم کا ولې په ماذان چا پی کې څوک براشي یې سر نظام په واچ یې چې زه خو راغنم چې بل مازيګر شنو بیا برا شنو چې بل مازيګر شنو بیا برا شنو دا مونږ د مور اوسګاریو خلق دی جیبان چې را کوس شنو اړ یو و تاسو کوي ته یوړو دوي او کنه زما خو کار نش تخپې مغه زولوي مونږ د کتاب نصار نشو چتوله مونږ ته دوره وخت نه مليا ویګي ا دې وی ته ودوي دا, دا چې مان کې په مونږ باندې هغه چې شوملې اسکلی دا, دا خلقو تابو استفاور پوشو چی مونگ دی خلکو عادت ته الا الذين تابوا نو ری ما مانو استیفاوار کړل ولي هغه پوښتې مونږ سره توحید او سنت نشو عمل نشو کوله نو بس لا تابوا و ذالک واسلحو اسلاو کړ د خپل عمل فین الله غفور رحیم به شکل الله بخون کې ان الذين كفروا بعد ایمانهم وشگاهه سان چې کفر وکړلې پس داغي چې ایمان راوړلو مسلې منلې و توحید کې سو وخت او لیدل راوړلې دليو او بس بیا به چلو شو اقتصادی حالت خراب شو نو تعویذونو ته وګټي واچولې سومز دادو کفر بیا کلک شو په کفر کې لن بل توبته هم الی له توفیق نور کې د توبې توبه خو الله قبلې نو لن تقبل یو یودا مانا چه توفیق نور کی ارکار خوبا اللہ پر رضا کی گئی مشیط کی گئی او ما تشاؤنا اللہ انشاء الله چه سودا اللہ, سو اللہ را دنی شوی ستا چلی اللہ نرازی چه توبا و باسمان دا خوال اللہ حق کی را دو کی, کی نو تالا مخا کی چې توبا و نو چه دیل توفیق نور کی دی و سنگا توبا و باسم یودا لن تقبل چره نه قبلي کې توبه د دي په وخت د غرغري کې دی فاغه وختوبه و باسي چره قبلي زون نه ايليكم الضالون دا غکسان گمراهان دي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفارون بشکاکسان چې او بیا ملشو او دي کفر کوفر کوفر کوي بلې يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نه با قبول نشي د داردا کزمکه دا د دا سونی د سروزارو ولوی فتا دابهیم دی خو دنیا کی چاله ی او پین اور کولانو پلا وی نا کنه وس خوغه پوشنه ولوی فتا دابهی اگر کده زمرس خشی چې دی دا ټول ورټ ټول دی دو دو واخلخ ما د اخلاص کی پلا وی نا اخلاصی ذنشت ده ابن کثیر د دنیا سره لګئی <تصفيق> او ماتو مکوファン د ما نه کوي چې هغه خلق او چې دغه مرګ د الله په ایلم کې په کوفر باندې دي نو کغه نن په دنیا کې ډیر خیراتونه کوي دا ټول دنیا د سرو ډکه کوي او ور کوي هو ثواب نه کوي کاو خیراتونه کنه چې ستا عقیده د شرک ده نو اس سواب ثواب دین کیږي اولائی کلوم آزابون علیم دید پار آزاب دردناک دے اما لوم من ناسرین انبیدی دید پاری سوک مدد گاران نطول <سؤال> اس شبہات ذکر شو ادوہ باروستو ذکر کی وقبو